Zuhantak. Aizász pontosan tudta, mennyi idejük maradt, amíg becsapódnak a tengerbe, és úgy ölelte át a lány testét, hogy ne eshessen baja. Élvezte a zuhanást, és tudta, a lány is élvezi. Érezte a szív ami ott lükdetett a törékeny testben, s aminek ütemét most saját szíve is visszhangozta. Az istenség szobrát megkerülő, és a portorjé felé visszaforduló fekete gályát nem vehette észre. Ahhoz túlságosan lekötötte figyelmét a túlélés, és tanhelyre boldog tekintete. Nem láthatta a palánkba kapaszkodó eltorzult arculidészgriff mozdulatát sem, amivel megidéztem minden maradék energiáját. A gálya nekilódult de rongyokban lógó vérvörös vitorlája alól váratlanul izzó fény a láb csapott ki. Aizasz felhőltött a fájdalomtól. Azonnal elveszítette minden kontrollját tulajdon teste felett. Csak zuhant a lányjal, ahogy a kő zuhan a feneketlen kútba. Az utolsó pillanatban fékezte meg esésüket a védőháló, amit fájdalommal birkózó elméje vetett köribük. Tompán viszonylag kis sebességgel csapódtak a hullámokba. Ájzasz azonnal a felszínre a tanairát, teleszívta tüdejét levegővel, és már is a menekülő horgáját kereste tekintetével. De annak már nyoma sem volt. Eltűnt az istenség egyre jobban imbolygó teste mögött. Jól vagy? kérdezte a sós vizet köpködve szájából, s végig a lány homlokát. Ne aggódj, a remórák elkerülnek minket. Nem kedvelik a magam fajtát. Forróság, nedves forróság. A szerzetes vérese húzta vissza hófehér ujjait. Lepillantott, és látta, hogy Tanaira arca már egyetlen, összeégett, alaktalan húsmasza csupán. Az energianyláptól szülővilágán elsajátított képességei megóvták őt. De hogyan segíthettek volna a leányon, aki nem rendelkezett semmiféle mentális erővel? Aizaz egy hosszú pillanatig hitetlen kedve az élettelen arcot, és egész testén végighullámzott a mindent elemésztő fájdalom. Soha sem érzett ilyen ürességet, ilyen dermesztő kétségbeesést, mint most. Magához szorította a tanairát és felüvöltött. Életében először akaratán kívül okozta egy teremtmény halálát. És életében először tapasztalta meg, hogy mit jelent elveszíteni valakit. Üvöltése még sokáig visszhangzott a partok között.